Wanted to do what you wanted to do, what you wanted to do, what you wanted to do, what you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 I'm not going to do what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 bak tula bak manong ngodang ang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 ja, da ist die Rade Jerewan-Jurte. Wie Sie ja vielleicht unschwer schon an der Musik erkennen können, vom Dagan, der uns immer wieder aufs Neue gefällt, wenn man so hören, wie er da die verschiedenen Einflüsse aus der Mongolei, aus Australien, Aber auch aus anderen Ländern, wo es so die Obertonmusik gibt, wie er das so ganz gekonnt miteinander vermischt, muss man sagen, oder ineinander übergehen lässt. Und es kommt dann gleich so ein Gefühl der mongolischen Weite auf. Ich weiß jetzt nicht, ob es Ihnen auch schon so geht, aber uns geht es ja so um Philippsen, am Mault und mir. Radio Jerewan J. wird ja, und das ist ganz besonders schön, muss man sagen, bereits verschiedentlich wahrgenommen, auch nicht nur durchs einfache Zuhören, das kriegen wir ja mit, dass sie zuhören, sondern auch durch verschiedene Beiträge von Hörern oder dann Sehern, weil wenn es vorbeikommen und zuschauen und... Was ist jetzt das? Wo ist jetzt da die Radio Dann sind natürlich auch sehr. Oder wie würden Sie sagen? Das hat man schon mal nicht. Das Thema Hörer ist eigentlich ein ganz einfaches Wort. Sehr meint ja eigentlich was anderes, aber zu sehr, kann dann drüben in Österreich sagen, aber Zuschauer ist bei Ihnen sicherlich auch üblich. Aber was sind die Leute, die dann schauen? Ich meine, was sind überhaupt die Leute, die schauen und hören zugleich? Das ist ja schon komisch, gell? Beim Konzert, wenn jetzt die Leute ins Konzert gehen, dann sagt man, das sind die Zuhörer. Man kann auch sagen, das ist ein Publikum, das ist klar. Aber jetzt bekommen wir einen Gast auch noch mal. Grüß Gott. Grüß dich. Grüß dich. <lacht> kann man Ihnen äh, weiterhelfen? Darf man Ihnen was anbieten? Nur, also meine Frau hat das gesehen in der Zeitung heute. Jawohl. Und ich weiß nicht, was es geht. <lacht> das sei eine Ausstellung oder so etwas? Ähm, nein, wir machen ein Radio. Das ist eine Radiosendung auf Radio Lora. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht kennen. Nein. nein. Das ist hier das Lokalradio in Zürich. Ja. Und über den Sommer machen die Herrschaften vom Lokalradio immer eine Art von Sommerpause und dann wird es hier... <lacht> Entschuldigen Sie, ich habe ein bisschen... Ich bin nur zugleich auch hier mit einem Ohr bei der Sendung, deswegen ja, ja. ja, ja. bleibe ich hier auch so sitzen. Ähm ja, wir sind quasi das Sommerprogramm vom Radio Lora, der elektromagnetische Sommer. Und wie Sie sehen, hier haben wir ein Zelt aufgebaut mit der Hilfe von verschiedenen Zürichern, die uns Material hierher gebracht haben. Und wir senden nicht zuletzt zum Thema Mongolei ganz verschiedene Dinge, zum Beispiel so, wie sie jetzt vorbeikommen. Damit setzen wir uns natürlich auseinander. Sie haben es in der Zeitung gelesen, Ihre Frau hat es in der Zeitung gelesen. So groß ist das. Ah. Aha. So groß ist das. Ah. Und in welcher Zeitung, wenn man fragen, da? Tagesanzeige. Ach so. Weil da... da habe ich die hinterste Seite. Ah. Also nicht Stellenanzeige natürlich. Ja, ja, ja. Aber da habe ich... Jetzt... Ich wollte so, gerade es, im Radio darüber berichten. Seite? Darüber... Äh, es gibt Nein. sogar noch eine größere Seite ah, ja. im Tagesanzeiger. Also nur zur Nein. Information, weil... Äh, Mir wurde das heute auch gesagt, jetzt muss ich selber gerade noch mal nachschauen. <lacht> Schauen Sie, hier ist es noch mal etwas größer, da erkennen Sie auch das Bild. Das ist ah, ja lustig, ja. weil wir waren gerade dabei, den Radiohörern das auch zu erzählen, dass jetzt doch von verschiedenen Seiten ein bisschen Zuspruch ist. Das ist das hier. Das ist hier. Ja, ja. Genau, Ja, das ist das ja genau. Das ist der, der zweite Punkt, glaube ich, gewesen. Okay. Ja. Und jetzt im Moment sehen Sie, wie normalerweise eine Radiosendung abläuft. Das heißt, es sitzt jemand vor dem Mikrofon und spricht. Ja. Wie immer, wie ja. man es aus dem Radio kennt. Nur ist es vielleicht ein bisschen ein Unterschied. Dankeschön. Das können Sie behaupten. Ja, danke sehr. Äh, ist es ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied, wenn man das dann doch, wenn man da einfach vorbeikommen kann, wie so Sie vorbeikommen. Ist denn Ihre Frau besonders an Radio interessiert? Nein, nein, nein. Das war jetzt einfach nur durch Zufall. Aber das ist schön, dass Sie vorbeischauen. Jetzt hat man natürlich Wind und Wetter, kriegt man dann natürlich mehr mit dem Radio. Das ist normalerweise. Da ist, genau, das ist immer so ein steriler Ton. Absolut, ja. Und so hört man alles, was hier passiert, wenn der Regen wieder prasselt. Bislang Sind wir eigentlich ganz gut damit zurechtgekommen? Werden wir sehen, hoffen. Seit wann stehen Sie da? Wir sind jetzt seit Montagmorgen sind wir da. Ah, da haben Sie so unsere Defizit-Tage miterlebt. Eben, eben. Also, wir sind noch bis zum 28. da. Also, wenn Ihre Frau gerne vorbeikommen möchte, wir senden jeweils immer ab 10 Uhr bis um 2 Uhr nachts. Eigentlich senden wir rund um die Uhr, aber wenn Sie auch mal anhören wollen, was für Sendungen laufen, auf der 97,5. Ist... 97 1905 Megahertz natürlich, auf der UKW Frequenz. Ja, ja, ja, ja. Aber das ist ja schön. Sehen Sie, so kommt man dann zusammen. Und dann, mhm, so. das ist fein. Das machen ja nicht alle Leute. Einfach mal vorbeischauen oder was in Vielleicht der Zeitung lesen. Ich weiß nicht. Also ich habe persönlich ein Problem ja. mit Radiohören. Wirklich? Wieso? Hm? Ja. Ich arbeite dauernd mit der Fernbedienung, lauter, leiser, lauter, leiser, ah. kommt Sprache lauter, mhm. kommt Musik leiser, mhm. diese Bässe da, die, die zerschlagen alles. Die sind, sind Ihnen nicht sehr angenehm, das verstehe ich, ja. Und Auf dann, der anderen Seite... Ich habe immer gesagt, immer, um Jahrzehnte habe ich da auch mit der äh, Amazon PTT, die ist ganz komfort, Läufer ja. und so gesagt, ja. Ja. Das ist leider gestorben, der Roger. das sind nur die Schieberegister. Die können das leiser machen. Heute weiß ich, dass es die Bässe sind. Das stimmt, das ist natürlich... sogar solche, solche, solche, die das zwar jetzt kürzlich irgendeine Durchsage hat im Hintergrund Bässe laufen lassen. Habe ich bin nicht mehr verstanden. Ja, ganz bestimmt. Ich meine Aber natürlich... Es ist ja schön, so Sachen blumig zu machen, Farbe, ja. Farbe reinzubringen. Ja, ja. Aber es kommt dann nicht mehr an. Das ist natürlich schon schade, da haben Sie recht. Es ist natürlich so, wenn man jetzt, so wie wir hier, wir hören jetzt das im Grunde, wenn die Straßenbahn vorbeifährt. Das passiert das alle paar Minuten, das hört man dann auch auf dem Radio. Klar, weil man hier in dieser äh, Lokalität ist, in der Situation. Äh, Im Studio müsste man das dazu mischen. Es ist natürlich schon auch so, man ist es ja auch so vom Radio gewohnt. Auf der anderen Seite, also dieses Hören von einer bestimmten Art von Musik in einer bestimmten Lautstärke ja, ja, ja. und das Sprechen tritt natürlich auch in den Hintergrund. Das ist so oft heute so, dass dann eigentlich die Musik auch viel besser ausgesteuert ich ist als die Straße. Bei kleinen Geräten ja. kann man da auswählen, die Gäste kommt, wie man, das macht, man das ja. Ja. Früher hatte man die Frequenz, ja. konnte man so stellen, so stellen, so stellen. Aber das ist natürlich eine gute Idee, bei den kleinen Geräten geht das ja. Okay. Dann ist das etwas angenehmer auf, zu machen. Äh, die gehen Ja, auch ja, ja. Ja. Ja, das ist ja sowieso auch in alles in Umstellung. Die, ja, es so. Ja. Also soll es wirklich richtig abgeschaltet einen, einen Buch. nein, nein, das ist leicht analog, aber da gibt es einen Riesenpunkt ja. an neuen Geräten. Ja, ja, ich kenne das jetzt nur selber eben aus, aus, der, aus der BRD. Da ist es dann schon seit vielen, vielen Jahren ist es so, dass sie das einführen wollen, diese Gerätschaften. Ja. Und die sind alle serienreif. Aber niemand kauft sie, weil sie zu teuer sind. Und tatsächlich auch von gesellschaftlich-politischer Seite her konnte sich das in der Form noch nicht durchsetzen, tatsächlich in den einzelnen Bundesländern. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau in der Schweiz ist. Also, was ich weiß, also beim Fernseher ist es so, dass pro Analogkanal ja. fünf Digitalkanäle gebaut werden. Ja. Das ist natürlich ein Angebot. Das stimmt, ja. Also, ja. wenn man 100 Analoge hätte mhm. oder hatte, kann man plötzlich 500. Ja, aber wo kommt das alles her? Also, ich meine, der Inhalt muss ja. Der Satellit hat ja 1000. Sowieso, aber ich meine jetzt die Filme und was auch immer gesendet wird, das muss ja dann auch erst einmal produziert werden. Also, diese Breite des Angebots ist natürlich angenehm. Ich finde das auch angenehm. Diese Parallelschaltung, ja. ja. ja sie Fußball. Ja. Na ja. Dann müssen Sie schauen, wo Sie durchkommen sonst. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ich ja. überlege mir, also wenn ich bin nicht Fußball. Ja. Einige Sorge Leute. Ich schaue mir, dass ich nächstes Jahr, 7. Juni bis Ende Juni, weg bin. Außerhalb Europas. Das, das verstehe ich gut. Das war ja im letzten Jahr mit der WM in Deutschland so. Das ja, ja. ja, bis 2 Uhr. Der Außenquartier, ja der aber die Nachbarn haben da Freude Freudiger. Ja, ja. ja. Das ist verständlich auch Ja ja, wenn seine interessiert, Mehrheit ist es ja in Ordnung, ja, ja. Aber man muss es ja dann nicht äh, wirklich machen. Das kommt, das kommt natürlich auch davon. Aber das heißt, es wird also dann äh, auch im Radio diese Digitalisierung stattfinden in der Form? Das ist, es, ist es ja schon ein Programm. Ist schon ein Programm. Gut. Danke vielmals. Gerne, ich danke Ihnen. Für das Gespräch und für das. Ja, ja danke okay. schön. Danke. Viele Grüße an Ihre Frau. Danke. Schöne Tag. Herr. Ja, ebenso. Danke. Naja, jetzt haben Sie es also gehört. Also, wir wollten jetzt sowieso erzählen, da Philipsen hat das schon vorbereitet, hat heute Morgen die Zeitung gekauft, weil er gehört hat, da ist was in der Zeitung, im Tagesanzeiger. Das ist eigentlich ja ganz schön. Okay, dass man da jetzt doch so eine Art von Aufnahme erfährt, das freut einen, weil darum geht es ja. Und jetzt kommt gleich ein Zeitungsleser daher und. Äh, ja, haben sie ja gehört. Sagt die Frau, hat es gelesen, hat man es mitgebracht, ein ganz kleiner Zettelausschnitt. Gut, dass der Philipsen die. Zeitung gekauft hat. Weil dann konnte ich ihm beweisen, dass es doch noch mehr ist in der Zeitung. Weil er wusste ja jetzt nicht, was, was ist jetzt das. Aber er ist ja recht radiointeressiert und demnächst hört er dann auch die 97.5. Ja, jetzt habe ich also da den Zettel. Kann, Philippsen, kannst du mir mal die, bitte die, ähm, ja, kannst du mir das einmal rübergehen, also jetzt im Tagesanzeiger. Da steht dann auf der Seite 18, da steht jetzt praktisch ja, da steht auch ein Artikel, wir müssen es lesen. Was? Den soll ich jetzt vorlesen? Nein, wir haben ja jetzt auch noch andere Sachen, da kommen wir doch überhaupt nicht durch. Ich meine, am Vormittag, wie Sie ja vielleicht schon mitbekommen haben, am Vormittag ist die Radio Jervaniote immer zwei Stunden, immer so ungefähr um zehn bis um zwölf, bevor dann der Knut Aufermann mit seinem Feedback jetzt da kommt. Und in den zwei Stunden haben wir immer ein bisschen ein gedrängtes Programm, weil wir natürlich auch einiges, was uns dann so lokal, regional interessiert, auch bringen wollen. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder auf die Umstände achten. Sie hören, es ist heute dann doch eher windig. Also tun Sie nicht erschrecken, wenn es auf einmal was kracht, dann ist gerade was runtergefallen. Oder wir haben irgendwie reagieren müssen und sind vom Mikrofon weggesprungen. Das hören sie ja jetzt nicht so, wenn jetzt dann ein musikalischer Beitrag läuft, dann ist das ja jetzt nicht so, aber es nicht schaut so aus, als wäre es dann wieder ganz in Ordnung. Also, für die Hörer, die nicht den Tagesanzeiger halt gelesen haben. Es gibt ja auch einige Menschen, die dann Über das Internet, über den, das Webradio, über das Streaming von Radio Lora zuhören. Habe ich schon mitgekriegt. Gab also auch schon Reaktionen. Wie gesagt, Sie können gerne auch Leserpost schreiben per E-Mail. Postadresse haben wir nicht, obwohl wir natürlich eine Adresse haben im Kunsthof in der Limatstraße 44. Aber da müssen Sie dann selber vorbeikommen, so wie der Herr eben gerade. Der war praktisch sein eigener Postmann. Und hat er ja auch eine Post vorbeigebracht. Aber wenn jetzt da die Panzer von der Stadtreinigung wieder weitergefahren sind, dann... So, jetzt gehen wir. Also der Tagesanzeiger schreibt Folgendes. Statt News und Hits fiepen, summen so Volksmusik. Das ist gleich auch eine Information an Sie. Radio Lora widmet sich im Juli und August auch dieses Jahr dem elektromagnetischen Sommer. Das Radiokunstwerk Klingradio ist ein interessantes Teilprojekt davon. Aha, das ist ja ganz freundlich, gell? Klingradio ist kein Radio, das gängige hits herunterspielt. Klingradio ist ein Radioprojekt zum Anfassen und geht unter diesem Namen in die dritte Runde. Und diesmal hat es sich Radio Lora leisten können, Radiokünstlerinnen und Künstler aus dem Ausland einzuladen, in den Kunsthof Zürich an der Limmatstrasse 44, von wo aus bis zum 28. Juli gesendet wird. Also heute einschließlich noch zehn Tage. Der Berliner Marot Langer-Philippsen, ja, das sind jetzt mir drei, etwa baut seine Schaltzentrale gleich selber auf, die Jurte, ein mongolisches Zelt steht mehr oder weniger. Hörer wie Passanten sind jedoch nach wie vor willkommen, die Lokalität gemeinsam mitzugestalten. Wer aber keine Lust verspürt Teppiche, Plachen, Seile oder Texte in der Hitze oder im Platzregen, man weiß ja nie zu transportieren, macht es sich im Zelt gemütlich und hört Philipsen eigentlich Radio Jervanjo zu, der mit Berichten und Klängen aus der Mongolei eine besondere Atmosphäre erzeugt. Daneben lässt der deutsche Knut Aufermann sein Installationsfeedback eine wachsende Ansammlung von Mischpulten, Mikrofonen, Radios und Lautsprechern entstehen. Jeder beeinflusst so die Geräuschkulisse direkt und unmittelbar mit, je nachdem, wo und wie er steht. Und man staunt, wie subtil dieses physische, vom Künstler in loopartigen Endlosschleifen geleitete Feedback ist. Ist Aufermann auf Sendung, hört man auf 97.5 ein durch Fiepen Summen und Zirpen durchsetztes Nebelhorn. Befremdend ist auch die Geräuschkulisse Johnny Head in Air Show der britischen Radiokünstlerin Sarah Washington. Sie unterlegt eingereichte CD- und MP3-Sammlungen oder auch persönliche Geschichten mit den unterschiedlichsten Klängen, etwa aus der Volksmusik. Zürcher Klangkünstlerinnen und Künstler sind dabei eingeladen, den akustischen Faden ästhetisch weiterzuspinnen. Und eingeladen sind, wie erwähnt, auch die Zuhörer. Die können natürlich auch Musik mitbringen, das ist ja ganz klar. Ja, und dann stehen da noch die Informationen, die sie ja bei uns auch immer hören, Limmatstraße 44 übrigens, also am Samstag da tun dann grillen, also wie sie wollen, vegetarisch oder auch anders kein Problem weil da tun wir dann feiern, dass wir praktisch die Hälfte der Zeit schon da sind Im Klingradio, mit der Radiäre waren jod also wie gesagt, sie haben Jeden Tag Gelegenheit vorbeizukommen und sich das anzuhören und anzuschauen natürlich. Und Sie jetzt an die Radioapparate müssen das jetzt natürlich nicht mehr überprüfen. 97.5 ist die UKW-Frequenz. Der Herr eben hat es jetzt nicht gewusst. Aber jetzt weiß er es. Da bin ich gespannt, ob er zuhört. Ich hoffe doch sehr. Und vielleicht kommt er ja auch mal wieder. Es gibt aber auch noch andere Beiträge. Wir haben zum Beispiel, haben wir jetzt gestern Nacht jemanden gehabt, der hat jetzt sowas bei vorbeigebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das jetzt schon hören. Der Marald hat da gestern Abend ein bisschen die Geschichten umgestellt. und ist das jetzt, glaube ich, jetzt müssen Sie jetzt gehen. Vielleicht hören Sie es. Ich hoffe, Sie hören es. Hören Sie was? Ich weiß jetzt nicht, ob Sie was hören, aber aha das ist ja komisch. Jetzt der wir da wieder das alles nachsuchen. Da ist er jetzt da geht er runter, dann geht er da rüber, dann ist er das, dann kommt er da rein. Und Kommt er da rüber, dann ist er das, ja. Das ist er. Da kommt doch was. Hm? Kommt da was? Aha. Das geht jetzt überhaupt nicht. Das ist ja komisch. Wieso geht denn das jetzt nicht? Das ist alles eingestellt. Da kommt nichts. Da ist überhaupt nichts. Hören Sie was? Ich meine jetzt außer mir. Hören Sie nichts, oder? Das ist eine komische Sache. Dann müssen wir das anders machen. Dann machen wir das ganz anders. Dann warten Sie mal ab. Dann werden wir das jetzt wieder stoppen. Und machen das ganz einfach. Wie in den Radio-Zeiten. Die Säfte der Kräfte gedeihen zur Glut. Und du, du hast keinen Mut, schreiend... Fühlend dich zu leben, so weit das Auge reicht, Einöde weiter noch, Scheint bloß die Mauer zwischen dir